Întâmpinare. Dormi la fereastra visului meu, țară, al cărei lan a strălucit întâia oară cădelnițelor sufletului meu fierbinte, cu care ți-am ieșit arzând înainte și am călcat potecile lui Dumnezeu cu luarea minte. Prin gândurile mele căile se țes mereu, pe unde spinii mi-am cules, de unde corbi învăluiți de ploaie ridică, pe aripe blestemul celui ce se îndoaie, și face întâiul pas în zori, cu frică, băieți, feți albi, în inimă la mine, de care sunt duminicile pline și holdele și brazdele și satul, Cântec și joc, prin lumea sufletului meu vă faceți loc, și viții zi cu zi aluatul și frământatul suferințelor cu foc.